Imnul al patruzecilea al Sfântului noul Teolog cu titlul Mărturisirea Harului Darurilor Lui Dumnezeu și cum scriind acestea, Părintele se afla sub înrăurirea lucrării Duhului Sfânt și învățătură rostită de Dumnezeu despre ce trebuie să facă cineva ca să dobândească mântuirea celor mântuiți. Iarăși îmi luminează lumina, iarăși mi se arată limpede, iarăși deschide cerurile, Iarăși taie noaptea, iarăși produce toate, iarăși se vedea singură, iarăși mă face să ies în afara tuturor celor văzute și de asemenea mă separă, ah, de cele simțite. Iarăși cel ce este mai presus de toate cerurile, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, fără să deschide cerurile, fără să taie noaptea, fără să despartă văzduhul, nici să îndepărteze acoperișul ca să ajunge în chip indivizibil. Întreg împreună cu mine, ticălosul înăuntru chiliei mele, înăuntru minții mele și în mijlocul inimii mele, o taină înfricoșătoare. Toate rămânând așa cum sunt, lumina vine la mine și mă înalță, mai presus de toate și fiind în mijlocul tuturor celor ce sunt, mă face să ies în afară, în afara a toate. Nu știu dacă și cu trupul, dar știu că ajung întreg cu adevărat acolo unde e numai o lumină simplă, pe care văzându-o ajung simplu prin nerăutate. Deci lumina dumnezească este cea care ne simplifică sufletul și ne umple de duhul blândeții, a răbdării, al dragostei. Acestea sunt lucrurile uimitoare, paradoxale ale minurilor tale, Hristoasele meu, acestea sunt lucrurile puterii și iubirii tale de oameni, pe care le faci cu noi nevrenicii, de aceea frica ta mă ține și tremuri îmi fac griji necontenit și mă cheltui puternic întrebându-mă ce să-ți dau în schimb, ce să-ți aduc în locul acestor daruri, în locul unei atât de mari îndurări, în locul nenumăratelor daruri pe care mi le-ai făcut și ne găsi nimic în mine, nimic în viața mea, și toate zlujezi ție, toate sunt lucrurile minilor tale, mă rușinez încă și mai mult, mă îndurerez mai mult și te rog încă și mai mult, mântuitorile, să mă înveți ce trebuie să fac ca să zlujezi ție. Ca să bine placție, ca să fiu găsit neosândit Mântuitorul înaintea tribunalului tău înfricoșător în ziua judecății. Ascultă de ce trebuie să facă tot cel ce vrea să se mântuiască. Ii vorbește Hristos, Sfântul Simeon, și îi spune: Întâiul dintre toți, tu mai cu seamă cel care mă rogi, astăzi să crezi, ai murit, astăzi te-ai lepădat, astăzi să socoți, ai lăsat lumea toată. Astăzi, lăsând prieteni rude și toată slava deșartă, tăgăduiește și grija celor de jos. Adică nu mai te îngriji în mod păcătos de cele care trebuie să vină în viața ta, pe care le vrei în viața ta. Ia crucea pe umerii tăi, strânge-o tare și poartă până la sfârșit chinurile ispitelor, durerile necazurilor și piroanele întristărilor, primește-le cu bucurie ca pe o cunună de slavă. 1 Petru Fiind lovit în fiecare ceas de sulița cărilor și bătut puternic cu pietre de toate necinstirile, vei fi un mucenic vărsând lacrimi în loc de sânge. Acesta este mucenicul nevoinței ascetice, unde vărsăm lacrimi, suportăm dureri și necazuri, și asta înseamnă mucenicie, mucenicie, mucenicirea minții a sufletului și a trupului nostru. Și purtând cu toată mulțumirea bajocurile și pălmuirile, vei fi părtaș al Dumnezeului și zlavei mele, iar dacă te vei arăta cel din urmă dintre toți ropi și zucitor, te voi arăta mai apoi cel din tâi dintre toți aceia, precum am făgăduit. Dacă vei iubi pe vrăjmași și pe toți ceea ce te urăște, vei ruga din suflet pentru cei ce te defăimează, și le vei face bine pe cât stăm putință, atunci te-ai făcut asemenea tatălui tău, cel prea înalt, și câștigându-ți din aceasta o inimă curată, vei vedea în aceasta pe Dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, iar dacă ți se întâmplă să fii prigonit pentru dreptate, atunci saltă, bucură pentru că a s-a făcut împărăția cerurilor și ce e mai mare decât ea? Acestea și mai multe decât acestea pe care le-am poruncit, făle și îi învață și pe alții să le facă, și tu și toți ceilalți care credeți într mine, dacă vreți să vă mântuiți și să locuiți cu mine în vecii vecilor. Dacă însă nu veți vrea și veți îndura cu greu aceasta și veți socoti că e o rușine și o necinste a suferii acestea și a vă supune sufletele pentru poruncile mele, de ce îmi cereți să învățați cum trebuie să vă mântuiți și în ce fel de fapte să ajungeți familiari, intimi cu mine?" Că ce am pătimit acestea pentru voi de bunăvoie? Am fost răstinit, am murit moarte, de făcători de rele, șocările mele s-au făcut slava viața și strălucirea lumii, învierea morților și lauda tuturor celor ce au crezut un mine. Iar moartea mea de rușină a fost o haină în stricăciunii și a dumnezirii adevărate pentru toți credincioșii, de aceea și cei ce imită, urmează, cinstitele mele patimi, se vor face părtași ai dumnezeirii mele, ai Slavii mele, și vor fi moștenitori ai împărăției mele, se vor face copărtași unor bunătăți negrăite și nespuse și vor fi cu mine în veci. Dar pe ceilalți cine nu-i va plânge, cine nu-i va, nu va tângui, cine nu se, nu va vărsa lacrim dintr-o inimă compătimitoare pentru ei, cine nu va jeli marea lor nesimțire, pentru că lăsând viața s-au predat pe ei înșiși morții rupându-se cumplit de Dumnezeu. De partea lor izbăvește-mă, până toate începe, rugăciunea de final a Sfântului Simeon, și venicește-mă și mă fă părtaș al patimilor tale, neprihănite pe mine, robul tău, cel umil și de pe urmă, ca precum ai zis Dumnezeule să fiu părtaș al slavei tale și al desfătării de bunătățile tale, cuvinte acum ca înghicitură în prefigurare și oglindă iar atunci să te cunosc, așa cum a fost cunoscut 1 Corinteni 13 cu 12. În Teologia Ortodoxă și în imnologia Ortodoxă, spunem, vorbim despre patimile Domnului și ne referim la suferințele sale suferite pentru noi, pentru că El este fără de păcat, iar. Pe de altă parte vorbim despre patimile noastre. Și atunci numim patim a plecarea noastră spre rău. Și patimii sunt beția, desfrânarea, mânia, mândria, lenea și așa mai departe. Și patimile în sens negativ sunt îndreptarea minții, a voinței și a sentimentelor noastre spre rău. De aceea trebuie să distingem între patimile Domnului, care înseamnă suferințele sale, și patimile noastre, care sunt viciile noastre, patim egal vicii, pe când pătimiri seamănă cu patimile Domnului, adică cu suferințele îndurate pentru mântuirea noastră de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos.